Den här veckans avsnitt av Skolsverige kommer till er ifrån Sverige och ifrån London. Avsnittet handlar om utbildningsdepartementets intåg på Twitter. Det handlar om barnombudsmannens nya rapport. Det handlar om maxantal i förskolan. Och framförallt så handlar det om andra länders IT-strategier. Du kan gå in på vår hemsida skolsverige.com och få mer information om vår podd. Eller så kan du gå in på iTunes och även där finns lite olika fiffiga sätt för dig att interagera. Gör gärna det. Och så rullar vi samtidigt vår vignett. Det här är SkolSverige, båten som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam. Mm. Oh. Yeah. Och Karin, vet du vad? Det här är avsnitt 42. Vet du vad, Jakob? Det är det. Det är spännande. Det är det, det är helt sant. Mm. 42 är ganska speciellt tal. Vet du någonting om 42? Eh, är det det i den här galaxen från... Eh, precis, precis. Lyssna på Wikipedia-artikeln om 42 då. Lyssna på den. 42 är det naturliga talet som följer 41 och sen följer 43. Det är det näst lägsta talet som har tre olika primfaktorer. Och därmed ett sveniskt tal. Och det är också meningen med livet. Punkt. <här> det är underbart att den säger det. Det är också meningen med livet. Ja. Japp, japp. Men det lyfter en skärd till galaxen. Jag fick tänka en stund. Exakt. Meningen med livet, universum och allting. Jag älskar lyftenskriget i redaktion. Du vet, någonstans så visste jag det. Fast utan att du visste det. Ja, det är visste det. Det är klart ja, det självklart. Ja, det är väldigt självklart. Men jag, jag, du vet, och någonstans är det jättesjälvklart att jag inte har läst den. Mm. Men det, det är det som gör det här så bra. Vi kompletterar varandra. Ja. Vi kompletterar varandra. Det är bra. Du, det avsnittet handlar inte så mycket om livet, universum och allting. Eller 42. Ut, eller 42, det handlar om andra saker. Det är ett ganska farligt avsnitt. Det följer samma mönster som vanligt. Vi har lite korta nyheter och sen så har vi ett tema. Och sen på slutet har vi en elevkronika. Det har vi. Ja, och vad kör vi för tema denna vecka då, Jakob? Jo, vi har tema Lära av andra länders it-strategier. Ja, it-strategier, frågetecken. Ja, men det är nog bättre. Vi tar det. Det är bra. Ja. Men du, vi börjar med lite korta nyheter. Mm. En nyhet är faktiskt att nu finns mm. utbildningsdepartementet på Twitter. Det är lite imponerande ändå. Det känns som att det är bra att även de liksom tar sig tid att på något sätt kommunicera med omvärlden på Twitter eftersom det finns så många lärare där. Mm. Absolut. Just om lärare är en stor yrkesgrupp som har hittat Twitter så är det lite märkligt att de inte har tagit det steget förut. Men, men, men de finns på Twitter tillsammans med en rad andra departement. För att det är massor med departement som har hittat till kulturdepartementet. Så alltså söker man på departement mm. så kommer man hitta eh, många helt enkelt. Okej, okay, så det är inte specifikt i bileningsdepartementet så mycket som att det bara nu har staten hittat dit. Nu har regeringen hittat dit. Jag tror det, men jag vet inte, jag, jag vet inte om alla är där. För jag, jag, det var ju bara en slump att jag hittade dem. Så det var lite roligt. Ja, det var det. Ja. Apropos myndigheter som är på internet och så. Mm. Eh, barnombudsmannen är ju faktiskt väldigt aktiv på internet. på mm. Twitter och, så. Mm. och de är väldigt bra. De är väldigt bra. Mm. Häromdagen så börjar de släppa liksom, t-shirts lite innan de är förvägat, så här, Och om några dagar så släpper vi en rapport. Och, och så. Och den här rapporten är ganska intressant. De har intervjuat 450 ensamkommande eh, flyktingbarn. Om liksom, hur är kvaliteten på mottagandet av dem mm -hmm. i Sverige? Så jag tänker att det är någonting att kolla in på. Gå in på barnombudsmannens hemsida mm. som är barnombudsmannen.se så kan man läsa den. Och så kan man också hitta eller statistikverktyget MAX18. Det är en massa information om barns situation i Sverige. Kopplat till ekonomi och hälsa och utbildning och trygghet och delaktighet och stöd och skydd. Mm -hmm. Ganska coolt. Alltså man, man borde är som lärare självklart att man borde läsa på tänker jag, om barn och ungas situation i Sverige. Mm, mm, mm. Det är lite märkligt att man gör det oftare. Så det kanske man borde ta tag i. Ja i alla fall om man tänker att man är en av de där lärarna som faktiskt undervisar en framkommande flyktingbarn och som, som möter dem här så behöver man nog ja. veta lite mer var de kommer ifrån. Precis mm. som vi måste veta var alla mm. våra barn kommer ifrån som vi undervisar. Så... Och, och då, det här rapporten inte bara om ensan kommer. Hur bra kollar du på liksom barn och ungas ekonomi eller Nej. hälsa eller utbildning eller trygghet i Sverige då? Och om man inte vet det statistiskt, vad har man då för missuppfattningar om sin elevgrupp de är ju antagligen som de flesta andra. Liksom. Ja, men absolut. Du! Det, om det. Ja, det är... ja vi, jag tänker vi går ut över till en annan nyhet. Och det, det finns ju en... Har du provat den här nya appen Periscope? Jag laddade ner den för när den kom. För typ ett halvår sedan, ett år sedan och sånt där. Och sen eh, fattade jag inte riktigt vad man skulle med till. För jag säger att inte saker så ofta. Och men kom den så tidigt? På Twitter. Den har funnits ganska länge. Men det, det var liksom Twitter som släppte den sina användare. Kolla här kan du, det är Twitter som den. Mm -hmm. Och då släppte de den och så här, kolla här kan du live sända saker på Twitter. Och jag tänker att ja okej okay, det, det är ingenting jag gör så ofta. Så jag laddade ner den och kollar någon gång och sen så går vi upp. Typ. Ja, ja, för jag hörde om den för vad då, två veckor sedan. Eller en vecka sedan eller någonting mm. första gången. Mm. Så jag visste inte. Precis. Däremot så har jag ju livesänt från bambuser flera gånger. Ja, ja men det är ju typ bambuser. Det är typ exakt samma sak egentligen. Ja, för, att utom att, för nu, nu provade vi här i veckan, jag och eleverna provade ju här i veckan, mm. vilket var väldigt roligt mm. för att helt plötsligt så syns det tydligen i min Twitter för att det är ju kopplat till Twitter och det mm. hade jag inte riktigt fattat så jag fick en massa tweets om att jag faktiskt och du live det var roligt och sen så var det ju folk som började kommentera med en gång så det var lite roligt att samtidigt som jag inte förstår överhuvudtaget vad jag ska med det till. Nej men det är bara en väldigt väldigt social videofunktion det är liksom det som är, är syften mm. och det som är det blir en diskussion bland svenska lärare, det är väl att eleverna har hittat <laughs> nu har eleverna hittat Periscope och då då blir det inte alltid så himla bra, <laughs> eller så nej men, nej, men de har väl börjat filma lärare än så Jag tror inte att det är en specifik målgrupp, de filmar allt möjligt de filmar allt som de alltid har filmat, men så är, en del av det är också att man filmar på lektioner, man filmar eh, lärare, det finns liksom eh, jag skickade in skärmdump med såhär rubriker på olika sändningar för går man på Twitter och söker på Periscope så dyker det upp liksom, och då kan det vara 20 tittare och jag slår min lärare 50 tittare så kan jag säga en min lärare det vet sådana grejer typ det störar mot lärare det finns en sån kultur överhuvudtaget på sociala medier och elever lite den ice bucket challenge grejen fast i allt möjligt liksom om jag får 15 tittare så ska jag rulla mig i snön eller då ska jag äta en sked kanel eller de gör sådana utmaningar hela tiden som är sätt att få fler tittare och då kommer det här med lärare och saker man ska göra på lektioner eller mot andra människor som är in som en grej i det. Mm -hmm. Och jag tror inte att det är specifikt lärarna som är målgruppen så mycket som att det är bara en auktoritet i närheten att jävla med om man nu har en sån relation till sina lärare, tänker jag. Ja, alltså, men, men, men då, för att det som jag kan bli sådär liksom att då blir det plötsligt fullständigt hysterisk moralpanik vilket alltid blir mm -hmm. att vi måste förbjuda Pariscope för att det måste... Vi måste ändra lagar! Ja, vi får inte livesända på allmän plats eh, Och då blir det Nej, så här, vad ska jag rapport göra då? Nej, jag vet inte. Eh, men liksom Nej, sådär. Alltså, saken är ju den att det handlar ju väldigt lite faktiskt om periskop som sådant. Att, att tekniken kommer att gå skitfort det är, och att vi kommer att få tillgång till en jävla massa grejer, det, så är mm. det ju. Eh, och det är ju bara vänja oss vid. Men att man vill kasta en skop på sin lärare har väl någonting annat? Det, det har väl med någonting annat att göra, eller hur? Ja, ja. Alltså, om man kollar på de på det, på det så är det ju det är lite märkligt att man liksom har en sån kultur där sådana saker händer. Ja. Så, att, att det är ingen grej som är i skolan det är det djupt problematiska. Mm. Det är klart att vissa saker i skolan ska inte bli offentliga och man har rätt att eller liksom någonstans säger så nej, jag vill inte vara med mm. och då ska det respekteras. Men, men liksom det stora problemet är ju sig inte att såhär, oh, skolans inre kultur och arbete är hände om det händer. Så, det måste vi faktiskt kunna ta det någonstans handlar det ju snarare om att det. <laughs> Det finns massa skit som händer istället för att lära sig saker. Och det är kanske är därför det går som det går med liksom kunskapsresultat. Mm. Vi kanske inte kastar skor. Vi kanske kan det, det, det, det är ju skon i sig som är problemet. Det är inte mm. att eleven filmar samtidigt som den kastar skor. Och, och, och samtidigt är det att man ska liksom få sig ganska mycket Går man in och kollar i, i det närområdet där man jobbar. Ska man kolla in sig vad är det är för sändningar som finns här runt omkring. Och vad folk pratar om. Det är ett ganska intressant verktyg för att se. Liksom, vad är det som händer i ens elevers närv. Miljö, har du liksom. gjort det? För, ja, jag var din ute i Uteborg, det är samhället där jag jobbar. Mm. Där är det typ ett klipp som ligger ute Och det är någon som bara, kolla det är <laughs> Och det har det ju och verkligen det här, gjort ja, Det är ju ganska väntat Det, det är sånt som ligger mm. ut och, och, och sen kollar jag runt liksom lite grann bland, bland äldre elever Och eh, det är på skolernöjten Och, det, och det, jag menar, ja, det är folk som filmar lektioner Istället för att räkna matte Det är folk som liksom håller på och snackar om annat Men när man kollar igenom vad det är så det säger inte så mycket, mycket konstigare än när man träffar dem liksom ansikte mot ansikte på något sätt. Vilket är min erfarenhet av exakt alla möten med sociala medier och elever. Mm. Eller alla möten med elever i sociala medier, de är precis som annars. Ja men precis, och det, det är väl liksom lite så att de leker med det och säger det bra. Men jag tycker det är väldigt ja. roligt att, att det, när, när vi fick liksom Facebook och när vi fick... Eh, mm. Det är precis samma sak som vi valde att filma när vi fick filmkamera- man filmar när någon äter. Man filmar sin mat. Eh, mm. Det är ofantligt likt. alltså Människan har ju inte utvecklats så mycket sedan 1800-talet. Mm. Mm. <laughs> och, och jag tänker att det, liksom det, det, man börjar gå tillbaka till 1800-talet. Kolla tillbaka på när Youtube var en mm. ny grej. Liksom. Mm. Och elever smygfilmade saker där. Mm. Gå in på Youtube och sök på lärare. Mm. De första sakerna som dyker upp är precis de här. Lärare dampar på det här och det här. Arg kille bråkar med lärare. Vi ska, så mm. Det är precis så, exakt samma grej det är ju som är bättre eller sämre eller så, utan det är liksom det, det är ett återkommande fenomen och jag tror att här, om man blir om man reagerar känslomässigt på det och tänker sig, nej jag vill inte vara med om nej nu har det gått för något då missar vi någonstans förmågan att göra våra elever en tjänst i det. Men absolut, absolut, absolut. Vet du vi borde göra? Vi borde göra ett avsnitt med Elsa Dunkels om nätkulturer och så. Saker hon alltid pratar om. Det passar bra. Elsa Dunkels är docent i Umeå universitet i pedagogiskt arbete och en profil när det kommer till att förstå hur elever använder internet. Ja, och hon är bra på att få oss att döda våra egna fördomar, tycker jag. Absolut, absolut så är så jag tänker att vi sätter skuret vi in i plan och så går vi vidare. Jag hittade en, en nyhet där det kan bli en ganska kort nyhet. Det är mest en in, intressant eh, reflektion. Mm. Eh, regeringen gav skolverket ett uppdrag att ta fram ett maxantal på antal barn i förskolan för typ ett år sedan eller så. Och då sa de att det här ska vilja på vetenskaplig grund mm. och det ska vara så. Och nu här i dagarna så släpptes en rapport som är liksom slutrapporten av de här tre forskarna som fick uppgift att ta reda på vad är det är som mm, gäller. Mm, mm. Och då är det tre tunga förskoleforskare. Det är Ingrid Pramling, Sonja Sheridan och Pia Williams. Och alla de här tre säger så här. Nej, det behövs ingen max-tak. Det, det är liksom, deras svar på vad i siffran är... Det finns 42 svarar de inte, det hade varit roligt annars. 42 svarar. Ah, ja vad roligt hade det varit. Nej, det är typ ungefär som att bygga en dator som ska räkna ut vad är meningen med livet, universum och allting. Och så till 42 och ingen fattar sammanhanget. Lite så förhåller de sig faktiskt till läroresan. Fast man kan inte säga det. För det beror på eh, verksamhetens mål och liksom förutsättningar. Och, och liksom hur bra är den här förskolan på en upp till läroplanen? Mm, mm. Och det är det som avgör mm. många jo, barn som där. Och vilka barn det är som går där och vilka behov de har och så vidare. Och så vidare. Eh, ja, och jag precis. tänker ju att det skulle kunna bli jättefrödande om de sa så här ah, 14 barn får gå i en förskolegrupp. Och sen så, så bor det 15 mm. barn i liksom den lilla byn. Ja, men precis. Dels det och dels också liksom bara vad, vad är det som säger att en verksamhet som har 14 barn alltid kommer att vara bra om, om gränsen nu är 14 eller 15 men en som har 16 är... är Katastrof för dålig. Det går inte liksom att ha sådana brytpunkter. Någonstans. Nej, och det är ju så och, och, och, och det är men, men det är intressant för att det finns ju en myt både inom politiken men också inom, inom yrkeskåren mm, mm. Inom lärarkåren där det blir klart att vi ska ha maxtak. Vi kan ta för många A-härggården med så många. Det är därför de här politikerna vill ha det här maxtaket för att de vill fiska för lärarna. Liksom. Nej, och den frågan är så och är mycket mer komplex än att bara ha en siffra i ett styrdokument. Någonstans. Det måste ju faktiskt vara en mer komplex fråga så alltså, för att Nej, komma till reda med den kvaliteten som du pratar om. Ha, vi ska släppa den grejen mm. enkelt. Det var en brokig skara nyheter. Det var det, det var det. Men nu kör vi helt enkelt veckans tema. Det är ett tema som handlar om it-strategier. Ja, det är det. Och det, bakgrunden till det här är ju lite grann att skolverket har fått till uppgift att ta fram inte en utan två IT-strategier för eh, skolan. Mm. Vad är den ena för och vad är den andra för? Kan vi reda ut det först och främst? Det är inte att Den ena är för eh, förskolan, förskoleklassen och grundskolan och den andra är för gymnasiet. Och det handlar ju om att jag gissar att det kommer att bli så att den som är för gymnasiet och för, eh, vuxenskolan och så är mer yrkesinriktad. Eller så den är mer liksom jobba inom IT. Medan den andra är mer allmänbildande tror jag. Mm. ja naturligtvis så måste det ju vara att du ska liksom jo. mer kunna välja olika kurser och sen har vi kurssystemen på gymnasiet och sådär ja just precis, det precis. och det är egentligen ganska intressant för det är inte det enda som vi har vet är att det ska vara två stycken olika och det ska innehålla programmering det är liksom det som är den nationella styrningen om man ska sammanfatta det eh, vilket eh, vilket också är spännande på sitt sätt liksom. eh, jag är ju just nu i England mm. Nu är det precis för den där stora konferensen. Som... den där stora konferensen som heter BETT-BET, mässan är jag på. Och med ett uppdrag för att vi ska liksom titta på specialpedagogiska verktyg för lärande. Och hur vi kan liksom få tekniken att underlätta för elever med särskilda behov. Och då gör vi lite skolbesök och så är det lite mässa och lite sådär. Men idag så var vi på en skola där vi pratade just om... Men där blev det liksom snarare så att... Där blev det en väldigt tydlig krock. För här i London så har man ju en IT-strategi... Program, där programmering står i läroplanen. Ja, det är en del av kurs, eh, läroplanen. Och eh. det har varit så i några år. Eller? Ja, eh, det hörde men inte... Längre än fem år. För idag satt jag med en elev. som, som, som För att det här är år sju tror jag. Som de liksom börjar eh, läsa det. Och eh, det var ju fem år sedan. Som den här eleven gick i år sju. Och då fanns inte programmering på schemat. Eh, för han hade inte läst det innan. Utan han behövde liksom gå. För han var A-level student. Då, alltså avancerad student. Eh, I ICT Alltså de, han hade ämnet IKT. Vilket man undrar. Vad det är för ämne. Fortfarande. Det är datakunskapen. I datakunskap. Ja han hade ett A-level. som alltså skulle som liksom få ett så här mm. avancerat. Och då skulle han behöva eventuellt programmera lite. Men, men det kanske man behövde i computing mm. istället. Som jag fick förstod det hela rätt. Men, mm. eh, men, men jag kan ju tycka att det här A-level. Vet vad de fick lära sig då? I det här landet. Nej. <laughs> Nej de fick lära sig att eh, göra en, en liten hemsida. Där de skulle skriva i vad olika... Eh, som en resebyrå ungefär så att man kunde söka på liksom, Turkiet och eh, Italien så här, lite information och sen skulle de kunna göra ett, ett, eh, de skulle bygga en sån hemsida sen skulle de bygga en alltså fast inte med html-kod utan det skulle de göra med typ ett verktyg som typ wordpress eller något Mm, mm, eh, och sen så skulle de kunna eh, för det här A level också göra ett formulär som någon annan skulle kunna fylla i. De skulle skriva ett cv på datorn och de skulle skriva ett personligt brev. Eh, och det tyckte de var oerhört avancerat och då blev jag lite full skratt. Och tänkte att skulle jag komma med de här uppgifterna till mina elever så skulle de ju dö av uttråkning redan innan jag börjar. Ja men det är också ganska typiskt för den utbildningstraditionen som finns fortfarande i England. Alltså. Det är min erfarenhet av att på... Alltså jag har varit i England och undervisat om IT för elever på en partnerskola. så alltså. mm. Och de, det, är en väldigt begräns, alltså det är en väldigt annorlunda upplevelse. Alltså, just för att de är vana vid andra saker. Jag kommer ihåg att jag liksom imponerade liksom sönder en elevgrupp med äldre elever jag kunde visa dem Google Maps och visa dem min skola liksom och det var som att jag kunde hacka det var som att jag hackade min med på nasen någonting det var helt underbart men det är ju Jag förstår precis vad du säger. Det är precis enkelt. Så det är väl liksom någonstans vad det är. Ja. Men det som är intressant är att kolla om på styrdokumenten för Storbritannien så vill jag minnas att de har ganska högtflygande ambitioner. I alla fall för programmeringsbiten. Mm, mm, mm. I princip så ska man lära sig behärska ett textbaserat programmeringsspråk. Alltså inte liksom att du ska kunna i en kod i en sån här grafisk miljö utan du ska kunna skriva kod liksom. Mm. I, I något riktigt programmeringsspråk. Vilket är ganska avancerat. Mm, mm. Eftersom att det, så här, när man slutar mellanstadiet. Ska man kunna det på minst ett språk. Mm. Och det är. Det är en väldigt väldigt hög ambition. Och, och jag undrar lite. vad Är, alltså är, det, är det så. Genomtänkt egentligen. Nej. För är det. Nu, nu kommer det handla lite annat än vad det handlade, Men liksom fara med, med, med, med IT-strategin. När man säger här: ja, programmering ska ingå i. Undervisningen och läroplanen. Och kursplanen och sånt. Mm. Det är att liksom, vad menar man med programmering egentligen? Jag tror inte man avser det som egentligen är programmering. För det är helt värdelöst att få in i hela grundskolan från förskoleklassen och så. Det är alldeles avancerat och det är inte alls tillräckligt relevant. Nej men precis det sa den här läraren som var då head teacher, mm. äh, Inte head teacher för det är ju rektor. Men han var sådana här teacher ja, eller äh, Men ja. äh, han, han berättade ju det att. Mm, mm. Att just dels har de ju infört det då rätt över hela vägen mm. så att de som då är 16-17 år som inte har läst mm. den här enklare formen av programmering när de var små de ska, mm. äv, även de måste examineras i den mer avancerade formen av programmering vilket gör att de måste ju börja om från början helt klart och det gör att mm. väldigt många inte klarar det för att det är alldeles för svårt mm. för att mm. de har inte den och sen så sa jag ju det att det är oerhört som det kräver ganska mycket matte för att klara den typen av programmering som man har satt i du vet, årskurs sju. Eh, och det är mycket mm, svårare ja. matte än vad de har i årskurs sju. Så att det, det, det, som det är någon som inte har tänkt. Ja. Det var ju hans invändning. Liksom, att det alldeles, kräver oerhört ja. mycket mer logiskt tänkande än vad som finns. Liksom. Ja, precis, för det, det är med sådana förmågor som, som någonstans är relevant att Inkluderar i så fall i allmänbildningen av det som är mm. inom stora citattecken alltså. men, men vad precis. kan man lära sig? Vad, vad, vad lär du dig av IT-strategin på den här skolan? Eller liksom, vad lär du dig av IT i Storbritannien i största eh, alltså Man har ju en helt annan idé. Vi jobbar ju väldigt hårt i Sverige med NTN-strategier. Medan man i... i Storbritannien tänker snarare så här, vad har det här ämnet för behov? Och så utrustar man salar med det den. Eh, det behovet som det ämnet har vilket gör att eh, man har liksom maktdatorer där man läser media men man har liksom helt andra verktyg i dramaklasserna så ligger det liksom eh, ett gäng iPads där man kan filma sig och få liksom respons på medans man på eh, och även på musiken så ligger det iPads medans men i andra klassrum så räcker det med billigare Chromebooks och så, så har de då olika typer av devices beroende på liksom utifrån ämnets syfte. Medan vi i Sverige delar ut en till en datorer eh, rätt över utan att riktigt fundera. Ja och det är skitsmart att i så fall lära sig mer av det som man gör på de skolan som du besöker. Men det är hela kommuner som väljer att köpa samma. Liksom. Ja. vi ska alla i vår kommun ha det så här eller... Ni får välja på de här två grenarna, de måste alla samma. Mm. Det är klart att det inte finns någon förutsättning för att börja i pedagogiken. Nej, och det, jag, jag, jag kan tänka mig att jag är väldigt förtjust i det sättet mm. som England tänker faktiskt, som jag ska vara ärlig. Eh, för att det blir mm. ju mycket mm. mer att man väljer verktyg utifrån det behovet man har. Och, och, mm. För det är ju så jag gör. Eh, och, och... Ja, men precis. Och det är ganska sjukt att det ut. –Vi vill ju att våra elever ska ha den kompetensen. Eller –Ja, så. men precis. Så, men, –Det är en lärdom att dra från Storbritannien och så. Alltså. –Ja, men att det, jag tänker att det är det jag tar med mig från England, engelska. Det jag har sett just nu om man tänker på vad de har för curriculum. Mm. Vad är det för läroplan? Jo, men att de har ju liksom tänkt kring programmering. Men har de tänkt hela mm. vägen ut? Och det man kan tänka är väl att man hoppas att man inte gör deras fel– det här med programmering. Att man har liksom tagit in programmering i läroplanen utan att riktigt se konsekvenserna av vilken typ av programmering är det vi menar. Så. Mm, mm. Men om vi tittar på det finns ett inlägg på som vi länkar på vår hemsida skrivet av Jan Hüllen. Som fått mm. uppdraget av Skolverket att titta på andra IT-strategier för svenska skolan. Eller andra IT-strategier mm. i världen som vi kan lära oss av, om man säger. Mm. Och så mm. har han listat mm. den eh, i, i, olika, i olika punkter. Eh, mm. Precis. Och eh, där kan man ju se liksom att... Eh, Strategin, vad, vad, vad, att en tydlig pedagogisk teori ger vägledning, säger man. Eh, där man då i massor med länder har, liksom har en strategi som på ett uttalat eh, pedagogiskt mm. teoretiskt sätt eh, liksom ringar in konstruktivistiskt lärande, om man säger. Eh, mm. eller, alltså hur man lär tillsammans och sådär. Uh, och mm. att detta då den här teorin, den här pedagogiska alltså den här idén om pedagogisk verksamhet att det genomsyrar också strategin på något sätt mm. att man Men, men tror du det? att det skulle kunna genomföras i Sverige att man har en pedagogisk teori som genomsyrar liksom IT-strategin vad skulle det vara för, för, för pedagogisk strategi som, eller teori som, som är så implementerad och så det skulle ju så fall vara där liksom med Eh, kollaborativt lärande eller liksom för vi har en, en, en erfarenhet av att jobba tillsammans eller grupparbeten och sådana grejer eller vad, vad, vad är det för modell eller teori som skulle kunna vara så stark hos oss Nej men jag tänker att det, det handlar om att man eh, i svenska eh, i svenska skolan så, så tänker man att jag, jag kan tänka mig att en it-strategi skulle kunna hjälpa till med att skapa incitament för och underlätta för formativt lärande och, och kolla, kollaborativt lärande. Alltså det, det handlar ju om att skapa, göra ta bort hinder eller liksom och trösklar så att, så att det blir lätt och har man då liksom, genomsyrar man en teori som man vet mm, fungerar så är det klart att den blir mer använd om den finns i it-strategin. Och, och, och det, det tar bort tröskling men också så det kanske underlättar implementeringen på varje skola. För då vet man lite grann vad ska det ska vara bra för, vart ska vi komma någonstans. Mm. Vad ska, hur ska det synas i vår undervisning liksom. mm. En annan sak som han, han, han säger mm. är ju att läroplaner och prov, mm. hur man gör dem och mm. hur det är, liksom att det mm. är väldigt viktiga delar i strategin. Det har man liksom sett i typ alla länder mm. där man har en nationell liten strategi för skolan. Och då blir jag lite full i skratt för att mm. är det är någonting den här regeringen har sagt är att de inte ska röra mm. läroplanen. <laughs> men då får de ju göra det antar jag, eller behöver de det, ja, men det de, de säger det generellt men samtidigt uppdraget som, som skolverket har fått mm. har ju varit att göra förändringar i läroplanen och kursplanen för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen, så att... Uppenbarligen har vi fått ett mandat att göra förändringar i läroplanen mm. för att de inte ska göra. Mm. Vilket är lite förvirrande. Kanske? Men... Ja. <laughs> det är ja, men precis. Och, och, och, och dessutom så handlar det ju mm. om vi ska göra läroplanens Så så gäller det att vi förstår vilka mm. framtidskompetenser som kommer att krävas. Mm. E, för det är ju inte precis. säkert att det är programmering. Absolut inte. Och jag tror inte man kan se det så... Alltså... Läser man mellan raderna det, det som jag tror att de menar med programmering som snarare kan jag känna mer om, eh, om digital samhällskunskap eller så så tänker jag att det kan absolut vara en ganska säkert kort att det här är saker som kommer att behövas eller så. Mm. Eller att man har en, en liksom logisk medvetenhet för att kunna läsa och förstå kod för exempel. Det, det är väl lite mer rimligare än att alla ska behöva kunna programmera. Men jag tänker att det... Det är ju intressant det han säger där. Att, liksom, att vi måste på något sätt för att undvika stoffträngsel ta bort andra delar av lärostoffet. Det tror inte jag är... Det kommer inte bli en lätt grej. Nej. Om jag känner lärare i Sverige <laughs> liksom, på något sätt. Det är absolut en nödvändig ja. grej. Men det är inte kommer, kommer inte bli en lätt Nej. grej. För vem är det som anmäler sig? Jag, bara, nah, jag kan ta bort det där. <laughs> Nej, men samtidigt så tror jag ju liksom att man kanske kan mm. inkludera det. Alltså... Um... Mm. Jag kan ju se, bara. Jag, jag, vi pratade mm. om det igår, att, att vi, vi har, jag har femte poäng att undervisa i religion med. Mm. Och det är liksom en mm. termin där jag ska få in alla fem världsreligionerna. Jag ska få in etik och moral och hur vi, alltså värdegrund och hela skiten på de femte poängen. Men jag har hundra mm. poäng att undervisa i ett ämne som heter medier, kommunikation och samhälle. Och mm. det ämnet eh, innefattar, du vet, fem stora kunskapsområden. Men det är ju liksom lite mediehistoria, det är lite medialagstiftning, mm. Och sen är det lite digitala verktyg. Det är inte särskilt mycket som ska in där i jämförelse med vad som Nej. ska in i religionen. Så att vi har ju väldigt konstiga fördelningar i vår läroplan. Så att det, på något sätt borde det gå om man tittar lite... Eh, mm. Och så kanske man också ska se det till provbedömningar och bedömningar. Då, så att, att liksom, jag menar, vi har pratat om det för att om man hade gått ifrån i kursbetyg och sett ett sätt, ämnesbetyg för exempel ja. på gymnasiet så kanske det hade varit lättare att integrera bara för att då har man stöd i fritrymme. Mm. Och på samma sätt om man kollar in inom grundskolan så kanske det handlar om att liksom, om man inte hade så förbannat med kunskapskravet här snarare liksom, <laughs> faktiskt skrev, tog samma lite grann och liksom styrde upp läroplanen på något sätt så, så hade det kanske kunnat frigöra möjligheter för sådana här saker också. Mm. För det känns som att redan nu innan vi har fått in de här programmeringen eller vad det nu är det som det ska vara som ska in i läroplanen så har vi redan nu en straffträngsel som gör skolan sämre på något sätt. Ja men precis och så blir det bara notifierat och nästan ingenting kvar. Mm. Så att det är klart att det där krävs ju nog att man tänker på fler mm. gånger. En annan intressant mm. sak som jag tänker rent tekniskt är att det nationella mm. intresset där, som man hade väldigt mm. starkt för några år sedan, det här att NTN mm. det minskar ja, precis. och så ersätter man det istället för att satsa på sjukt bra bredband till skolorna Det hänger ju lite ihop med det du, du, du tar med dig från Storbritannien mm. och så. att liksom att, att, så här, jo, alla böcker en att... och samma Det är inte en, en hållbar modell om man tänker framöver eller liksom. så Nej, och det här att man kan hantera att folk tar med sig sin egen eh, sak hemifrån eller att man köper mm. in ett visst antal Precis. eller hur man nu gör. Men, men det var väldigt, det var slående. Att, jag var lite förvånad att man vill liksom, att man tänker att man ska öka eh, mm. till vilka adå, jättestora volymer på bredband, alltså som ett litet företag liksom. Helt enkelt. Men, men det tror jag också har lite att göra med eh, faktiskt helt hållet, eh, att många andra länder har inte i samhället den tillgången till bredband som har. Det kan finnas en poäng med att ha super, super, super stora satsningar på bredband i länder där man inte har haft super stora satsningar på bredband i hela eh, samhället. Medan i, i den svenska skolan kan jag ändå mig att säga, skolan, skolor ska ha lika bra bredband som alla andra. Mm. Och det är liksom samma nivå någonstans. Är det så? Mm, mm. Att, att, som det är idag, att, man inte, att, att vi har liksom såhär, skitnätverk bara för i det är skolor är rätt problem. Eller ja, så? men absolut. Av jättemånga olika orsaker. Jag menar bara sån grej som att liksom, vi ser att skolan ska vara kostnadsfri, fast tar du med dig din mobil till skolan så får du använda din privata surf. så tänker jag att det går inte riktigt upp. Nej, nej men det gör du ju inte. Och du ska inte... För inte. du bara, nej, du får inte koppla upp. Du har en wifi här du kan logga in på den, men du får inte använda det, för då blir det dåligt. Okej? Okay? Fixa det ja, nej, men det. Kan ja. <laughs> jag hitta en annan sak som jag lyssnar här som är ganska intressant ja. han pratar om att det är ett ovanligt med utvärdering som är en del av strategin ja. att det är inte så många länder som har genomfört utvärderingar och det är inte så många som, som och de som gör det tycks utvärdera delar av strategin till, till exempel Danmark som utvärderas sin satsning och Niasela som utvärderar det, kompetensutvecklingen och så, du, du, är verkligen så här, om det är några länder som visserligen har kommit längre men som inte heller har gjort en utvärdering av sådär